Karibu katika historia ya kabila la Wabondei. Wabondei ni kabila la watu wa Tanzania wanaoishi katika wilaya ya Mweha mkoani Tanga. Karibu na milima ya Usambara. Lugha yao ni Kibondei. Mwaka ifu idadi ya Wabondei ilikadiriwa kuwa na watu 80,000. Wabondei ni miongoni mwa watu wenye asili katika kabila kubwa liojulikana kwa jina la Wasiuta. Baada hao, kuipigana na Warenu na kuwashinda katika vita vikali, uliojulikana kwa jina la Nkonda ya kutula nyala. Yaani vita vya kuvunja mawe ya chakula. Wasiuta walianza kugawanyika kwa kujimega makundi makundi na kuondoka. Makundi hayo ndio makabila yenye asili ya mkoa wa Tanga kwa sasa. Isipokuwa Wadigo, si miongoni mwa Wasiuta. Pawindeni kundi la nne la Wasiuta ambayo, baada kuwapiga Warenu, waliondoka Handeni, walingo la kurudi pwani, yaani Umba, ambapo walikutana na wavamizi wapya kutoka Kenya ambao sihetio aramahiyo. hiyo wavamizi mizi hao walikuwa wadaiso wasegeju na wadigo Vita hivyo vilikuwa vigumu sana kwa kundi hili la wasiuta kwa kuwa lilikuwa dogo kulinga kutokana ugumu wa vita hivyo wazi wa mila walilazimika kutambika kwenye mlima wa mlinga na inavyoaminika baada ya kutambika huko ilitokea mizimu ya wasiuta waliokufa vitani wakati wa mapambano ya warinu na mizimu hiyo ndio iliyopigana na wavamizi ambapo wadigo, wadaiso na wasegeju walipigwa vibaya sana na kuuawa waliobaki hai wakatekwa na waseuta hao kutokana na hofu ya vita hivyo mkondo ya kivindo waseuta hao waligawanyika na kusambaa tena ambapo wengine walifika katika mji wao mkuu wa zamani ulioitwa New Umba au Umba mpya, Ngomini. Waliishi maini umbali mbali hata kupikia pwani kama Tanga ambapo iko chini ya Umba ya zamani ambako ni horohoro mpaka sehemu za Kenya. Vile vile waseuta hao walisambaa kutoka mji mkuu wa zamani, yaani Umba na sehemu za Mbwego ambako leo huitwa magila. Pia waliishi maeneo ya Mkuzi ambako kulikuwa na fundi maarufu kwa kucheza njuga iliyoitwa saudimwe na mwanaye Kidungwe. Walisambaa sehemu za Jaila ambako ndiko misozwe leo Bwewera na Tongwe. Pia waseuta hao walifikia sehemu za Amani hapo kundi hili la wasiuta walibadili jina la kujiita wabondei yaani valley peoples watu wa mabondeni mji wao mkuu kwa sasa ni muhedhaa imani za kishirikina kama ada kwa maineo mengi hasa vijijini kuna kuwa na imani za kishirikina kwa upande wa mabondei pia imani hizo zilikwepo uchawi ulikuwa ukiogopeka sana bonde la usinga uchawi huu mume anamtegea mke wake na inapotokea mke yule kutoka nje ya ndoa basi mwanaume atakayetembea naye huanza kuumwa kuumwa kidole ni kama kumchanganya mgonjwa na wakati akitibu mkidole kumbe utumbu wake tumboni unakatika Uvipande vipande na mwisho anaotoa kwa njia ya haja ya kubwa na yeye anafariki Hicho huu endapo alierogwa amerogwa kwa kuonewa hakumchukui mke wa mtu basi akiaguliwa na mganga anaweza kupona lakini kama alierogwa amemchukua kweli mke wa mtu hawezi kupona ugonjwa huu ni lazima afariki kazi za asili ya wabondei kazi za asili ya wabondei ni kulima kuchunga mbuzi na kuwinda hasa windaaji huinda ndege kiongozi wa kwanza aliteuliwa na wabondei baada ya wabondei kuona kuwa kujivuna kwao ndio tatizo la kutawaliwa na mbugu wakaamua kukaa vikao na kupanga wachague kiongozi wao kutoka kwa wa bondei mwenyewe wakamteua Erasto Mangenya ambaye kipindi hicho alikuwa balozi wa kwanza wa Tanzania nchini Marekani Kiongozi huyu Kimila aliitwa mtema wa bonde la mkewe Mwashiti Haitwai mamweta Utawala wa mtema utakadiriwwa kuwa kulipita kwenye miaka ya 1946 siku ambayo mtema wa bonde alitawazwa ilifanyika shere kubwa sana muheza. watu mbali mbali walialikwa na hapo Irasto Mangenya akatawazwa na kuambiwa kuwa huyu ndiye ataikuwa mtawala wa bonde mtema alivaa kaniki na lushaka kisha akabidhiwa uta upinde ngao fimbu, mbuzi ngombe kofia ngozi ya mbega wakamvalisha Ngao na ngozi ya chui kisha wakaitwa mgosi asui yeye anaitikia na Baada ya hapo mkewe naye alipandishwa juu na lile jukwaa na, na ukabidhiwa kitnu mchi chungu ungo akavalishwa shanga ya asili na kuitwa mamweta mamweta ni cheo cha mke wa mtema Ngoma za kibondei asili na aina zake Kuna aina nyingi za ngoma ya kibondei Mnyanyuo hii ndiyo ngoma kuu ya wabondei na inapigwa kila kwenye sherehe Kiuchezaji ngoma ya mnyanyuo Kwa upande wa mavazi wanaume wanavaa vazi la aina moja kisha wanashika fimbo ama mapanga Na wanawake nao wanavaa vazi la aina moja kisha wanashika vitambaa wapigaji wa ngoma hivyo wanavaa kofia za mbega kofia hii ni lazima iwepo katika ngoma kofia ya mbega inatengenezwa kwa ngozi ya mbega hadi kufikia hapo historia ya kabila ya wabondei aina la ziada msimulizi na mwandaji wa makala hii ni mimi Fatna Sulemani hadi wakati mwingine kwaheri kwa sasa